بسم الله الرحمن الرحيم درم وجدادا جتا مفردين شي او ده مجرور شي نداء بصفه واقع شي لفرض مجرور مفردين بهم مجرور وي سوال واری دیګي چم مفردن صفه واقع کدن د معنا ده فاره نسيكي سکه معنن مجرور نه ده منسوب ده انن مجرور نه ده ده نمفردن د معنا ده نواقی نو کی گی صفت واقی کی دلیل نصی کی گی جواب داده لی اگر که ظاہران منصوب ده خدا تقدیران مجرور ده سوال واردی چې چه مفردین ده معنی ده پارا صفت نصی کې ځکه چه بیا به دا ته هم پیدا چې افراد او ترکیب د مقدم په وسا دی داوه پیدا شي دا ته هم به پیدا شي چې ګ و چې ګ افراد او ترکی مقدم دی په ووزغابان دی او هغهه داسې چکنا یو اتیساب د موصوف شوی اتیساب د موصوف شوی په صفات باندې او یا یو شی مقید شوی په یو قید باندې او د هغه تعلق د معنا مصدری شوی د هغه تعلق د معنا مصدری شوی نده هغه <معنة> ندا <معنة> <معنة> <معنة> <معنة> دغ قاده يا دغ صفتا داب مقدم بمعنى مصدري بنده لك جاءني زيدا راكبا جاءني زيدا راكبا يا مررت برجل عالم مررت برجل عالم دلتا چې دا زید مقید دی فقید رکوب باندې او رجل چې داموس متصید دی فقید علم باندې فقید علم نه رکوب په اول مثال کې او علم په مثال ثانی کې علم به نسال, نسال سانی, سانی که داب مقدم وی پا مجیعت بانده او پا مرور بانده خبران او روی کنه؟ داب مقدم وی پا مجیعت بانده او پا مرور بانده خیل امده کنه ده؟ نبینا پا دی قایده بانده فراد و ترکیب با هم مقدمی فا وضع بانده حالان کې وضع مقدم ده فا افراد و بطرکیب بانده جواب داده چه دا فا اعتبار دا اله یعولو الیه سرده اپا اعتبار دا؟ دا فا اعتبار دا, دا, دا انجام بانده ده نک حدیث کرا غل لمن قتل قتيل فله سلبه من قتل قتيلا فله سلبه چا چی قتل ملک سامان بيداغي نو قتيل خنومره کی قتيل خاصم مړوي خلګ نه پاینده زمانہ کی کچا څوک ملک کافيري ملک نو سامان خبره هم نسکه قالواری بیگی چه د ده کدیمه ده جامعانشو خپلو افرادو لرا خارشو ترینه بازی اسما خارشو ترینه؟ بازی اسما, اسما لکه الرجلو قائمتون بسریون داتی خارشو که د یوز د ل په صد د دې دلالت کې فجوز د معنا باندې یوز په زده باندې او د تی یو کني یو په دغه فجوز باندې او سرده ده نه چې دای موعرب د اعراب ته باندې سرده نه نه ان دې دې دی دې اسماء یو ایراب ده مو رب دې په راغوهه د باندې تعریب راغله په راغوهه او جز دله په دې په جز د معنا باندې دوی په دلالت کوي چې فر رجل کلیلم زنت کلیمده فر رجل زنت کلیمده الی فلن زنت معنا باندې دلالت کوي او رجل بصرين کې بصرہ په ځانته معنی مان دلالت کوي د مشهور خار نمد او یایې نسبت یې قیامتون کې قائم په ځانته معنی مان دلالت کوي او تا ځانته معنی باندې مان دلالت کوي جواب دا غناداته قد <coughs> اسماء تعریف د کلمې نه خارج شي نو په دې کې ته zarar نشته دی. کې څه؟ نه. زګه مرکب دی. زګه؟ نه مرکب. مرکب دی. او کته چې د دیو ارا عربه له په راغو واحد باندې د معرادف عربه واحد باندې او د دې افراد دی مدارې جوابداده چې دیو کې د دیو د اعراب زکه یو راغلې ده د دي دوجد امتزاج او د اتصال چې دی وی کلمې د بلی کلمې سره اتصال ډیر زیات دي او انتظاجو سره یو زیات دي نو د دیو جنا دیو ته اعراب یو او دې معرف شو دی په اعرابه واحد <موت> اورو موسیکن بیل سوار واری دی کی تعریب د کلیمید معنی منع شو د دخول د غیر او جامعن شو دا معنی منع شو د دخول د غیر نه داخل شو پکې عبد الله فہیند عالمیت کې داخل شو پکې عبد الله فہیند عالمیت کې دته شوه مفرد دی چه مفراده اوس رد دینا چه دا معرفه ده اعرابین وبنده معرفه ده اعراب الرحمن او وحدت اعراب دلالت کی په وحدت کلمی وبنده وحدت د لفظ د وحدت په د لفظ او تعدد د اعراب دلالت کی په تعدد د لپز باندې ده اعراب څه چه تعدد ده يجب أن يكون معراباً في العرابين سوف يجب أن يكون معراباً في العرابين يجب أن يكون أن عبد الله في تاريخ في كلمة, <كلمة>, <كلمة> <سقطة> <دي> <عبدالل ideally> په کلمه په تعریف د کلمه کې داخل شي نه په دې کې تزرر نقصان نشته دی داخل نشي زکه عبد الله په حیند علیمیت کې دا کلمه واحده ده عبد الله په حیند علیمیت کې <تصفيق> کلمه <تصفيق> واحده ده او د دې چې معرب نه په اعرابونو باندې مربې په عربې نو باندې د دې تاریخ راو په عربې باندې نو طالبانو معتبر په اعلام منقولو کې معتبر منقولو کې او زای سابقدي معتبر په اعلام منقولو کې هغه څه معتبر دي حال د وزه سابق معتبر دي په وزه سابق ده المعرب دي اعرابها انصر بس كده بس بقى اصدي شاء الله